itzetaputzen kronikalari uh, berri bat, ezain berria, uh, zahar berritu bat, eranango dugu, gurekin baita joanen setxe barria, gatsalde hon? Bai, zuie parte hon? Uh, espaldiko parte, itzetaputzen uh, agertu, faltan zinuen, ere pixkat? Bai, sigarri. Ah, ori, ori. Sigarri hartako daene, konbaka. Hori ja, entzun nahi nuen egia <laughs> ba, konten gira hemen izanen baitzira ere argazki eta zarituko gira irudiaz, irudietan gauzainitz, aipatzen, edo irudien inguruan gauzainitz aipatzen al baitira izan aktualitateari lotuak ala ez, hor bai aktualitatean den irudibat kakotxen hartzean, momentu hontan perpinanen baita biza porlimaz deitzen dena, argazkilarik azetarien uh, naziorteko festivala, urtero dena, eta hanga indi promenatzeko santzaukandut, eta beha, ainintzen joan esekin aipatzeko, ez da gaiobe agorik lehenarentzat eta hor erakusten dute urtero World Press foto xaristatuen irudiak, urtero den um, bat uh, da, eta hor agertzen ziren irudiak, Eta bat bereziki aipatuko dugu, zukere eta pentsatzuntainitzek ikusi duten irudia baita, irabazlearena, e, turkiak baten argazkia. Buran osbilitsi ez dakitun txarroz katzen dutanez argazkilaiaan izena eta oso oso argazkia azkarra segurdu denek goguan dugula, ageida gizon bat txutik, e, pistola bat eskian. Eta lurin, ergo eh, edo hil bergidean Erhusiako eh, ambasadorea, Alexei Karloz, eh, oso oihartzen handia, ikentzian argazki hunek, argazki laia, beraz eh, publikoan zen eta beste nartin gok bena argazki lai zunbaitek, eh, ebe uste dut eh, benbizian gainetik edo benbizian ba, beste, egin gainetik bat jela argazkila isena, eta beraz nunbait txudura lusatu eta argazki hoi hartu zian. E, nik badakit e, oso surrealista atzaman nila lehentzea ikusten nila ik argazki hoi. Kas e, zela nula erran e, arte garaikideko ikideko argazki bat e, geobon, iakurtez e, e, berriak e, ageida egiazko gertakai gertakaibadela bena, Enetako emaiten zian jolako impresioa arte batetan, e, nunbait e, egiten den jolako gertakai berezi hoik, arte gadaikidekuak, e, be, uste nean zinez e, faltsu izela. Hmm, Tzen ta hor, irudian, e, irabaziduen irudian, agertzen da, e, Rusiak ambasadoraren gorpua lujean, e, bon, ez da odolik eta hola agertzen, e, baina tiro egin duena agertzen da, ohiuka eri altxaturik, eta ahma eskoan oy, e, ba, irudiaz garradaz genen. Osu askar, eta kasik uh, asmatzena halda ebai zer roi hukatzen ari den, uh, idu idu zinez uh, eszenifikatuk den argazki bat, benabon ez, Eba, oai badakegu egiazkoa izan zela, eta uste dut hortik sortu zela ebai polemika, uh, polemika oso askar ekarri behitziaan argazki hunek ebai iranen dut, kakotxean hartintzen, eta uste dut uh, Wordpress fotoak urteoz badila polemika bat, uh, Hainitxek haipatu die, etikoki, etzela susen, ahkazki hoi, charistatzia, nunbait terrorismoan uh, gora ipatze zerbait balitz bezala. Mm -hmm. uh, nik ez eneiritzia ez da en hoi, zen eta bomba dakikuskal hirienun txaprazatugia udela jakiteko zer nahi izaten ahaldela terrorismoan uh, gora ipatze bat. Bena, bena udela uste dut, uh, egin daita dela, eragin uh, oso askarra, uh, gaiten da etikoki ez dela susen, Nik uste dut argazkiak balin badu interes bat eginko egunin, interneta en uh, mundian, dela zerbait eragitea eta eni, giazki zerbait eragitean dut argazki horrek. Mm -hmm. Bai, egia da, uh, pentsarazten tegia ergan, haste buruntan baitut argazki hainitz, gazetari argazkilariak eginak, gerla guneetan eta bar, eta argazki batekin gauza hainitz, pasatzen dituzu egoera baten berri ere maiteko, bon, kasu hortan... Uh, E, aldarikapen ere izaiten alko zen e, gibelean, baina e, bon, argazkia azkara da, eta pentsarazten dit ere, arztapanean aipatu zupiskat, baina e, da argazkilariak or, e, be, ikusi du, be, gelatiki hoktan tiro batez ilduela ambasadorea, eta bera be, argazkiak hartzen segitu du, beraz zorg bada ere bere buruaren babesteko Autua eztu egin edo argazkilari sankitson ikusten edo nola ikusten duzu zuko laku momentuko egoera hori? Bai, eni oso estuite janen ausarte egiten zaidanik holako hoie gitia ernahi baita be bia bestiaz bestia ez ba bestia eta horren parte segitia argazki egiten Bena, bena nun bait, beharrezko dia holako argazkilaik, zen eta gerlaen berri ez genuke bestela, gerlandian argazkilaik guziek hoi egiten die. Aizago litzateke gerlaen bigarren leho batetan edo hiugarren batetan egoitia eta hilak argazki zartzia, baina argazkilaian danabat lehen lehoan dia eta ben benbizia arriskian die momentu horoz eta... Ez zait, ahisa egiten, bo nik argizit, <risa> argazkia maite dudala, baina bizia argazkia engainetik dela, eta nikila jolako arriskuik hartuko, baina, e, eta eta alta, ez dut hausak deitzen, ez dakit nula deitu behar den, e, argazkila ikan nitsen lekuikotarzinak jakurri dudut, eta gaiten die, gerlan, e, ez dakit habo zumate gaiten zian, uste dut, bost urtei gaiten din batek, nunbait e, beharima erdi galtzen bezala dela, ez dila habo, Estela dela habo hainbeste biziai etxekik uh -huh. gerlalat zunen dela etzen gabe eta han bizia galdua xti eta bon, badakigui janitxek bizia galtzen dira ebai. Uh -huh. uh, hale, gora ipatzekua da, ene uh, egiten dien lan hoi, uh, ene ustez saibat merezidu argazki batek zinez baliak gaxi balin bada edo estetikuk interes gaxi balin bada, uh, Be ez hartzen dian ahizki horren gatik, baizik eta gui uh, so egile bezala ekarten da ikunen zen eta nik nahiz eta telebistak izan gerlan eta nahiz internetetik uh, milaka irudi bilduen etako baten soak beti badu zerbait habo. Uh, ez da, um, eman dezagun Instagramen badia Milaka argazki uh, mundu osotik, bena haboenek emaiten die momentuko hola klise handan abat, bena enetako ushu, ez dut eranen beti bena ushu interesik abekuak, argazkilaik profesional batek begia zorroztuik du, eta Nunbait, gertakaiaren behi emaiten daik, bena behi ikuspegitik, eta ikuspegi hoi interesatzen zaiteni. Mm -hmm. Aldi juntan, aldiz ez dakit hainbeste ikuspegia lan tuk denezan, eta holako momentu batetan, uste klik egin eta fini. Bena. Bai, bai, bai, hor azkenean kakotzen artean xantza ukandu, Arga, holako argazke bat lortu du, hor momentuan gertatu delarik, eta klikona ateradu momentuan. Bai, eta uste dut polemikaren parte zela ebai. Uh, be sheristatzia justoki kako chenhtin edo momentuko momentuan hori goiteagatik egin den arjazki bat. Hmm. Geo, jakorritute bai uh, hau ai paguei bekenean aste juntan uh, WordPress fotoan uh, polemiken ninguko honen beste iritsi eta izan uh, ez dakite uh, unibertsitateko jakasle edo arjazkilai uh, hanitchek jaiten die WordPress fotoan yabazlia uh, nahi ala ez beti kritikatuk izanen dela, zen eta pre gazkietan, arte mundian bezala edo beste zuinahi gaizetan bezala bakotsak badu behiditzi, adibidez hori ipatzen da problema etikoa, baina bakotsak badu etika ekiko beharemana eta estetika ekiko ebai bergaiza, Ordin, uh, hoi eta beste alde batetik etik ebai uh, behin eta behiz zaipatzen da wordpress fotoak dian uh, mediatizazio askarra eta egia da mm. Uh, polemikaik ez litzatekila, prezosta beste igabe xari horrek soz ekartzen bali, eta beste ikaz, hor hor uh, presfotoak ekartzen dina da, mundu osuan ikusten dela argazki hoi, ahoi eta bestiak, ebai, mm. uh, eta ondorioz uh, eragin hanitz bat dila. Nunbait, polemikak polemika, interesgarri zait, uan oeginko eginen, pentsatzia argazki, gyti balin badae, eh, argazki hoiek eragintzer bat dila. Uh, izan nintzen, uh, Igan urteko argazki jakusketan ikuste, Wordpress fotokuak, eta argazki hoik ez dakit beste gizaz ikusi konutuzkin ez baina ikustiaikin Bede ziki etorkinen, edo, Afrikatik Europa Europat Igaiten dian emigran terbizko argazkiek Badakit uh, iharrausina dela eta Xabelina egon dela idu di hoik, eta bon Mai. Gituen ez, eginko egunen, uano argazkiek indahak eiten ahaldi, eta hoi, hoi da inuzti ez oso Bai, bai. Adoz naiz, da nik ere argazkiak ikusterakoan hor, uh, zinezko eragina gorputzean ere senditzen da segidan, eta emozioak ere sortzen dituzte argazki batzuek. Eta zinez ortarako, boa, ederrak dira, ere ikustera berdin bukatzeko joanes uh, ez etxe bagia, zuk ahiskurik hartu duzuia, egumatez argazki bat lortzeko. Eh, Eztak eta arrisku handia zen ez, gai egan geho hartu niz ezetz, <risa> bena berriki egon behin izbidaz ez eta zazpika aldizkai entakoa nintzen reporta egiten, haitatu nian gai bat, eh, Pablo Escobar, eh, Kolombiara ninguian, eta zun nintzen behan aien alkarrizketatzea eta ia da, eh, hola mafiak eta badian irudia gu egan, eta fe, nik, nik hasteko mafiekin badit mez fidantza handia nula ez, <risa> E, Behan aiaen etxeat zunintzalaik egia banila jolako Ebe... Sabelin jolako kilika zerbait Egeiten zeita dana, segir, segir jokat zun behar dela eta... Azkenen zunintzan eta... Eta egindina eginike oso Ertsona txegin hartzen, mena egia momentean, Ego laba zutian eta beste Ni ranintzan ni hau, e, hola kasetaraik Gipi bat, e, ni eta bo... Egia yeah ba, nira jolako lotxa bena, hoi izan da handiena eta ez zen azkenin bat, eh, lanzeik edo ahistuik. Obe, bedaren, janaizu hemen gurekin ekin zirela gaur egun, kasik, jaitena dugu, ba, zure dizia ahizkatu duzula, ere, argazki lari lanetan. Oala, jaitena jala pomada minatik aiteko, bena, realitatean ez da jala. Ez da ezan behar, Bon ja, horik miego beraz, uh, Joanes Etxebarria mileskerr eta ondoko ldiarte. Bai, santu.